Майстра Абрагама від цієї мови Бенсон охопило дивне почуття, суміш ядучої іронії і гіркого жалю. Він не гірше за княжого Камердинера знав, що, причаївшись у прогалині під вікном рибальської хатини, можна почути кожне слово, сказане всередині, але й знав інше, що його не можна зрозуміти бо з допомогою хитромудрого пристрою зумів домогтися того, що розмову в хатині долинало до вух підслухувача як суцільний невиразний гомін, у якому годі було розрізнити не тільки окреме слово, а навіть склад. Через те йому й здалося такою жалюгідною спроба Бенсон брехнею вивідати таємницю, про яку вона здогадувалась і якої не знав і сам князь. А отже й не міг відкрити її майстрові Абрагаму. Про що розмовляли князь із майстром у рибальській хатині, читач ще довідається. «О, вигукнув майстер, о, ласкава пані, вас привів до рибальської хатини жвавий розум винахідливої досвідченої жінки». Як би я, бідолашний, старий, а проте ненавчений життям чоловік, утямив щось у всіх цих речах без вашої допомоги. Я саме хотів докладно переповісти вам усе, що мені довірив князь, але тепер уже в цьому нема потреби, бо вам і так усе відомо. Може ви, ласкаво, пані, Визнаєте мене гідним того, щоб розповісти мені все, як на сповіді? А ну ж воно виявиться не таким страшним, як здається?» Майстрові Абрагаму так добре вдався тон простодушної довіри, що Бенсон, хоч яка була кмітлива, не відразу з'ясувало для себе, чи він з неї глузує, чи говорить щиро, і, розгубившись, випустила нитку, яку була спіймала, і з якої могла зв'язати небезпечну петлю на майстра. А то ж і вийшло, що вона, марно шукаючи потрібних слів, застигла на мості, немов чарами позбавлена мови, і втупила очі в озеро. Якусь мить майстер тішився її мукою, та скоро... Думки його звернулися до подій цього дня. Він добре знав, що Крейслер перебував у самому їхньому осередді. Думка про втрату найдорожчого приятеля сповела його серце глибокою тугою, і в нього мимоволі вихопилося бідолажний Йоганес. Бенсон ручко обернулась до нього і сказала з несподіваним запалом, як, майстре Абрагаме, невже ви такі немудрі, що повірили в крейслерву загибель? Хіба закривавлений капелюх щось доводить? І що його могло так раптом навести на цю страхітливу думку, накласти на себе руки? А крім того, його ж би тоді знайшли.